Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină cu bucurie ascultătorii cu prilejul lecțiunii C090 și 9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 Versetul de astăzi cu care vom debuta lecțiunea C099 este versetul 19 din capitolul 14 al 1 Epistole a lui Pavel către Corinteni. Ne vom apropia de el de îndată ce mai întâi vom isprăvi de relatat felul în care Policarp și-a dat viața pentru numele Domnului Isus Hristos. Policarp a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul. Policarp era prezbiterul bisericii din Smirna. El a crezut și a dovedit că se merită să crezi promisiunile Domnului. După ce tronul Romei a fost ocupat de Marcu Aureliu în anul 161 după d.C., mulți creștini au avut parte de grele suferințe și de martiraj. Printre ei a fost și Policarp. Când a fost dus la judecată în fața proconsulului, acesta i-a oferit libertatea cu condiția să renunțe la credință și să-l blesteme pe Hristos. 86 de ani l-am servit pe Hristos, a răspuns Policarp și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea acum să-l blestem pe regele și mântuitorul meu? O, oh, eu am fiare sălbatice care te vor spușia într-o clipă, a strigat proconsulul. – a spus Policarp. – Aha, tu ai vrea fiarele, dar eu vreau să fii ars de viu pe rug, a amenințat proconsulul. – De ce mai întârzii? a întrebat bătrânul. După aceea, un crainic a pășit în arenă și a strigat de trei ori. Policarp a mărturisit că e creștin. Mulțimea a început să vocifereze, iar proconsulul a dat poruncă să fie ars de viu. De-ndată a fost dezbrăcat și a fost așezat pe o grămadă de crengi. Când a pus focul, bătrânul Policarp a genunchiat acolo și s-a rugat zicând, O Doamne Dumnezeule puternic, Tatăl iubitului Tău fiul Iisus Hristos, prin care am învățat să Te cunoaștem, te binecuvântez că mai găsit vrednic în această zi, la această oră, să iau loc între martirii Tăi, și să beau paharul Cristosului tău pentru învierea veșnică a trupului și a sufletului meu să fiu primit înaintea ta ca o jertfă de bun miros. Te laud, te binecuvântezi, te glorific pentru tot ce ai făcut pentru mine." Astfel, crezând promisiunile Domnului, Policarp a considerat ca un lucru mare că a fost învrednicit să ia loc între martiri. Da." Hristos Domnul și-a îndeplinit promisiunile față de el. Bătrânul Policarp, genunchiat pe cramada de crengi în flăcări, e dovadă că se merită să-l urmezi pe Hristos până la capăt. Dragii mei, nouă astăzi, cel puțin în țările așa zis creștine, nu ni se mai cere să ni se ardă trupul, ci astăzi noi trebuie singuri să ne ardem tot ceea ce este firesc. Să ne ardem duhul acela de bârfă, invidia, gelozia, duhul de minciună, plăcerile pentru lucrurile lumești, beția, curvia, hoția, lăcomia după cele de jos, acestea sunt cele pe care noi astăzi suntem chemați ca și credincioși să le aducem jertfă pe altar, să renunțăm la ele și în locul lor să ne înnobilăm cu toate cele ale Domnului Isus, cu bunătate, cu dragoste, cu dărnicie, cu răbdare și cu dărnicie. Iar când este vorba despre creștinii care sunt lansați în afaceri, au firme, au companii, aceștia trebuie să facă o jertfă foarte mare, un act de eroism extraordinar de mare și anume să fie cinstiți. Cât de greu este când numai printr-o singură întorsătură de creion ar putea să câștige pe nedrept sume foarte mari, cât de greu este să fie cinstiți și să primească să se mulțumească cu mult mai puțin decât ar fi avut dacă ar fi mințit. Iată ce jertfe ni se cer nouă astăzi și cum spuneam și cu alt prilej, sunt jertfe, sunt acte de eroism de care trebuie să dăm dovadă în fiecare zi. În fiecare zi și de mai multe ori pe zi trebuie să murim față de toate pornirile noastre firești pentru ca să facem loc Domnului Isus Hristos în viețile noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi cu o cercetare foarte serioasă asupra noastră, arătându-ne cât ai dat tu pentru noi și că niciodată nu vom putea jertfi și noi atât cât să se compare cu cât ai suferit tu pentru noi. Să facem lucrul acesta pentru slava ta și pentru mântuirea celor din jurul nostru. Amin. Stai pe măr și trage lumea. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 19, dar mai degrabă vom citi împreună cu 18 de la 1 Corinteni 14. Apostolul Pavel spune aici, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun zece de cuvinte în altă limbă. Vedeți, așa judecă și lucrează dragostea care nu se gândește la sine, ci la folosul altora. Numai dragostea înduhovnicește pe cei mântuiți. Numai dragostea nu caută folosul său, ci pe-al aproape lui. Numai dragostea găsește căi și posibilități pentru a ajunge la inimile altora. Sfântul Apostol Pavel, ca fiu ales al dragostei dumnezeiești, a înțeles marea lui chemare în mijlocul oamenilor și în mijlocul bisericii, adică să fie folositor tot timpul. El avea pe inimă mântuirea și zidirea tuturor. De aceea spune el aici, în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să-i învăț și pe alții, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. Oare nu-i limpede aici problema vorbirii în limbi? Aplicate la vremurile noastre, cuvintele versetului de mai sus înseamnă o sândire nu numai a vorbirii în limbi netălmăcită într-o adunare, ci și a predicilor lungi și încălcite. Repetarea în vorbire, spunea un om al lui Dumnezeu, este ca apa în vin, cu cât e mai multă, cu atât îl slăbește mai mult. Mulți vorbitori nu bagă de seamă lucrul acesta, Euul lor le dă de lucru și le face necazuri. Știți ce? Să ascultăm la Pavel ce spune aici mai bine să spun cinci cuvinte înțelese în adunare ca să zidesc pe toți ascultătorii și dacă nu le am la îndemână, atunci să le spun pe acestea Hristos a murit pentru noi» din Roman 5:8 sau citesc un verset din Biblie «Gândește-te, dragul meu, că timpul în care nu zidești biserica sau pe cei care încă nu fac parte din biserică este un timp de dermare. Vorbirea în limbi neînțelese și fără tălmăcire, la fel ca și predicile lungi și obositoare, nu zidesc, ci dărâmă, să avem mare grijă când suntem în adunarea lui Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 20, Apostolul Pavel ne vorbește așa de aproape și de călduros, spune, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, dar, la minte, fiți oamenii mari? Nu există om pe pământ care să nu aibă stare de copil. E o lege a vieții peste care nu se poate trece. Orice om este copil ori în bine, ori în rău. Stare de mijloc nu există. Cine este copil la răutate este om mare în ceea ce privește binele și dragostea, și invers. Între și Domnului Iisus, cele două stări, de copil și de om mare, trebuie cultivate și combătute în măsură egală tot timpul vieții de călător pe pământ. Cu cât creștem duhovnicește în firea cea nouă, cu atât devenim copii mai slabi, adică în firea pământească pe care o vom putea birui cu mai multă ușurință. Cu cât însă purtăm grijă de firea pământească, cu atât o creștem și o întărim, cum ni se arată la Roman 13 și cu atât slăbim duhovnicește. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să rămână mereu copil la răutate... Mereu merit și ușor de condus pe căile adevărului și ale sfințeniei, dar trebuie să crească până la statura de om mare a plinătății în Hristos ca să poată deosebi tot mai limpede ce este de valoare față de ceea ce este fără valoare. Numai o minte de om mare poate deosebi lucrurile. Copilul alege ce strălucește. Și nu ce are adevărata valoare, pentru că el nu cunoaște valoarea reală a lucrurilor. Așa este și cu credincioșii din Corint. În fața lor strălucea vorbirea în limbi. De aceea li se spune să nu mai fie copii la minte. La răutate însă, li se spune să fie copii. În general, copiii nu păstrează răul. Acum se ceartă, acum se împacă. Omul mare însă nu este așa. El ține minte răul. Cu toată dreptatea spunea un înțelept chinez, om mare este cel care și-a pierdut inima sa de copil, adică ține minte răul și nu se mai poate zmeri, dar asta este adevărat numai în ceea ce privește partea rea. În ceea ce privește partea bună, un înțelept francez spune așa, a ajunge un om mare, matur, înseamnă, a înțelege în cele din urmă că te înșeli uneori, adică să recunoști că ești om care cunoști în parte și ai nevoie să primești și de la alții așa cum primește un copil, adică să poți să te smerești. Sfântul Macarie cel Mare sublinea adevărul acesta când zicea «Cu cât mai mult se cufundă omul în cunoașterea lui Dumnezeu, devenind om mare», cu atât mai neștiutor, adică mai copil, se ține și cu cât învață mai mult, cu atât vede ce puțin cunoaște. Împărăția este măreață, scrie fericitul Augustin, dar drumul ce duce la ea este situat jos, adică smerenia. Sau cum zice un alt scriitor, tronurile lui Dumnezeu le atingi coborându-te. Fraților, ne învață aici Pavel, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, dar la minte fiți oameni mari. Cine, după ani de umblare pe la adunările credincioșilor și de cercetarea Sfintei Scripturi, n-a ajuns încă la o stare de om mare, ci este purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură, acela dovedește o necoacere a minții și a caracterului, dovedește o lipsă de predare totală în mâinile Domnului, dovedește o stare ascunsă de păcat. Să ne cercetăm, frații mei, în lumina celor arătate mai sus și dacă am descoperit vreo neregulă în viața noastră duhovnicească, să venim neîntârziat la Domnul Isus, care ne poate izbăvi prin puterea și dragostea sa.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 și nici alte semne cerești deosebite, nimic din acestea nu au puterea de convingere, de schimbare și de împăcare a păcătosului cu Dumnezeu, ci numai lucrarea harului dumnezeiesc coborât prin jertfa Domnului Isus. În privința aceasta să nu uităm, dacă au fost vreodată semne mari și minuni extraordinare pe pământ, dacă a fost vreodată vreun popor unde Dumnezeu în persoană să coboare și să scrie cu degetul lui legea cea sfântă pe cele două table de piatră, acesta a fost poporul Israel. Deci în poporul Israel Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai, nu știm noi cum a coborât și spune că a scris cu degetul lui, nu știm cum arăta degetul lui, dar așa ni se este scris, legea pe cele două table de piatră pe care le-a elmânat lui Moise. Unde s-au mai făcut vreodată atâtea minuni câte a făcut Dumnezeu, dacă ne gândim la cele zece plăci din țara Egiptului, dacă ne gândim apoi la celelalte minuni pe care le-a făcut Dumnezeu cu poporul acesta prin cei 40 de ani în pustie, dacă ne gândim la toate celelalte minuni care au durat de-a lungul celor 400 și ceva de ani cât a stat poporul acolo până a fost exilat, dacă ne gândim la câte minuni au fost acolo, rămânem copleșiți. Și totuși, când este vorba despre întoarcerea lor la Dumnezeu, despre relația lor cu Dumnezeu, tot ceea ce au putut ajuta aceste minuni extraordinare de-a dreptul dumnezeiești a fost, așa cum știm, să-l pună pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă deci poporul acesta Israel, martor al atâtor și atâtor minuni de-a dreptul dumnezeiești, n-a putut să se întoarcă la Dumnezeu ca roda al minunilor, ci din s-a dovedit cel mai înrăit și cel mai josnic popor din toate celelalte, Așa cum ni se arată în prorocii cei mari din Vechiul Testament, ni se spune de atâtea ori că au făcut mai rău decât neamurile păgâne pe care Dumnezeu le izgonise dinaintea lor. Iată deci tot ceea ce poate să facă minunea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici, așa ne arată practic în istoria poporului evreu, minunile vorbirea în limbi și nimic altceva nu poate să aducă harul mântuirii în afară de jertfa Domnului Isus Hristos. Da, după ce Domnul Isus Hristos și-a dat viața pe crucea Golgotei, după aceea da. Vin și evreii și îl cunosc pe Dumnezeu și se predau lui și se întorc la Dumnezeu, dar nu s-au putut întoarce în timpul cât au fost minunile, pentru că minunile, limbile și toate celelalte n-au putut produce în ei efectul nașterii din nou de copii ai lui Dumnezeu. Așadar să înțelegem că minunile și limbile nu pot face lucrarea pe care o face numai, dar numai, jertfa Domnului Iisus Hristos. Întorcându-ne la versetul nostru, versetul începe cu aceste cuvinte, în lege este scris. În lege, adică în vechiul testament, în vechiul legământ, Dumnezeu s-a apropiat de popor prin minuni, semne, rânduieli, jertfe de animale și prin cuvinte lămuritoare cu privire la calea adevărului. Dar poporul n-a putut asculta și n-a putut ajunge la mântuire. A trebuit să vină Domnul Sus să se întrupeze și prin trupul său, Dat ca jertfă pentru păcatul omului să deschidă o cale nouă și vie, cum găsim la Evrei 10.20, prin care omul poate ajunge cu siguranță la mântuire și fericire veșnică. Limba cea nouă, dătătoare de viață și lumină, prin care a vorbit și vorbește Dumnezeu omului păcătos, este dragostea lui care a dat cea mai mare jertfă. Această limbă o folosește și la zidirea bisericii, pentru că ea nu numai că arată calea, dar și pregătește pe om să meargă pe ea. Nu numai că vorbește adevărul, ci dă și minte nouă cu care omul să înțeleagă și apoi să trăiască adevărul. Limba dragostei este cea mai convingătoare dintre toate limbile și dintre toate celelalte mijloace cunoscute sub soare. Această limbă binecuvântată a dragostei trebuie să o vorbim necurmat noi, răscumpărații Domnului Isus, ca să putem apropia sufletele de Dumnezeu și astfel să fie mântuite și fericite. În continuare, la versetul 22 de la 1 Corinteni 14, Apostolul Pavel ne lămurește. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Iată o explicație limpede a vorbirii în limbi. Un semn pentru cei necredincioși și nici de cum o condiție a botezului cu Duhul Sfânt. Cine spune astfel, strică Sfântul cuvânt al lui Dumnezeu. Limbile, deci, nu erau destinate pentru biserică, ci numai ca semn pentru necredincioși, cum a fost cazul la Rusarii. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, limbile sunt un semn, adică spre uimirea necredincioșilor și nu spre învățarea lor, iar prorocia este semn pentru cei credincioși, căci credinciosul nu are nevoie să vadă semne, ci are trebuință de învățătură. Limbile au avut un singur rol, acela de a uimi pe auditor, de a-l înfricoșa numai. Și ne aducem aminte că versetul pe care l-am citit înainte spune așa de limpede aici. Deci recitim versetul 21. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia. Deci, legea este scrisă poporului evreu și acestui popor îi sunt adresate limbile, cât spune, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Aici ne arată cuvântul că vorbirea în limbie este pentru cel necredincios. Cei necredincioși din Israel nu puteau să creadă că harul lui Dumnezeu mântuire este extinsă și asupra neamurilor, pe care considerau scânzi, purcați și tot felul de alte animale josnice. Și pentru ca să-i facă Dumnezeu să creadă pe acești necredincioși că același duh este dat și neamurilor și că sunt puși pe picior egal, le-a dat atunci semnul acesta al vorbirii în limbi pentru că ei erau obișnuiți cu semne. Deci poporului acestuia, norodului acestuia îi sunt adresate vorbirea în limbi pentru ca ei să fie uimiți și să recunoască. Exact așa cum este în Faptele, capitolul 10, când Petru le istorisește întâlnirea din casa lui Cornelius: că, într-adevăr, Dumnezeu a dat mântuirea și neamurilor. Da. La începutul creștinismului a fost nevoie de mijloace deosebite pentru atragerea oamenilor la întoarcerea la Dumnezeu, pentru atragerea Izraelului, cât și pentru păgânii care erau obișnuiți cu lucruri care izbeau privirea și auzul. În felul acesta puteau primi mai ușor învățătura simplă a adevărului evanghelic. Vorbirea în limbi făcea parte din aceste mijloace, dar nu mijloacele erau importante, ci adevărul evanghelic. Cel care era convins de adevărul sau învățătura evanghelică nu mai avea nevoie de asemenea mijloace, ci el se adâncea în această învățătură prin care se zidea. Prorocia da, îl ajuta la adâncirea adevărului Dumnezeu pe creștinul convertit și îl zidea duhovnicește atât pe el cât și pe toți ceilalți mântuiți. Dar nici chiar pentru cei necredincioși vorbirea în limbi nu putea fi un semn, un mijloc convingător, dacă n-ar fi fost însoțită de darul tărmăcirii. Dacă avem inima sinceră față de Dumnezeu și vrem să-L slujim cu adevărat, nu vom fi lăsați în încurcătură în nicio privință, ci vom fi luminați prin Duhul Sfânt ca să fim cât mai folositori pe ogorul Evangheliei. Așa cum am spus de multe ori cu prilejul explicațiilor asupra faptelor apostolilor și cu privire la explicațiile date la Corinteni, noi aici prezentăm, așa cum am înțeles, lumina lui Dumnezeu câtă o avem noi cu privire la aceste adevăruri. Cine vrea să creadă altfel este liber să creadă altfel și dacă are o lumină deosebită cu privire la aceasta și este o lumină pe care noi n-am dobândit-o, suntem bucuroși să o ascultăm și să ne îndreptăm și noi învățătura. Nu facem altceva decât să prezentăm învățătura cuvântului lui Dumnezeu așa după cum am primit-o și noi potrivit cu lumina pe care o avem la momentul acesta. Am spus și rămâne tot așa, fiecare poate să creadă cum dorește, să aibă grijă numai că atunci când va fi întrebat de Dumnezeu la vremea judecății de ce crede așa și n-a crezut altfel, să aibă grijă să poată arăta lui Dumnezeu că așa a găsit scris în cuvântul Domnului. Dar și cu privire la aceasta atenție. Un adevăr spus o singură dată pe pagina Scripturii trebuie să fie în acord desăvârșit, armonie desăvârșită cu toate celelalte versete de pe tot întreg cuprinsul Scripturii. Căci după cum nu putem admite că există dezacord între Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, tot așa nu putem admite dezacord în Sfânta Scriptură. Și dacă ai găsit într-un loc un verset care aparent ar contrazice celelalte versete, ai datoria să te luminezi cu privire la adevărul mai adânc al acelui verset și să-l studiești până când îi găsești corespondentul și armonia desăvârșită cu întreaga scriptură a lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C099 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în continuare asupra inimile tuturor ascultătorilor să ne dea la toți o inimă curată adică să primim cuvântul Domnului așa cum îl l spune el și cum ne-l-a lăsat scris și interpretat prin Duhul Sfânt pentru că numai în felul acesta putem să avem parte de o viață din belșug și cum am amintit de multe ori, avem parte să nu fim osândiți în ziua judecății. Binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu fie și rămână peste toți acei care se deschid să le primească pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă Să ascult Cuvântul Stăpânul meu Prea bun. Chiar de s a Desfica Pământul Și fioros Oros arba Pământul Învață-mă Să mă În rânduirea ta, Învață-mă să fim, să și să rămim.